بسمِ اللهِ الرحمانِ الرَّحيم مَررهمَتْ ل وَََّهم لِ اللههُم ضلَ يأَهَن بلمَةُ حَرمُ م حََّ اللههُ لك تَبَتَغمَ الررباتَ أَزواجِك واللهُ غَف Ey peygamber, zevcələrini razı salmağa çalışaraq Allahın sənə halal etdiyi şeyi neçün özünə qadağan edirsən? Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Kad <gülüyor> feradallahu lekum tahillat eymanikum wallahu mavlakum wa huval alimul Allah andlarınızdan kəffarə verməklə azad olmağı sizdən ötürü qanuneləşdirmişdir. Allah sizin himayədarınızdır. O biləndir, müdrikdir.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 Qalənəbbəəniyyəl-alimul xabir Bir zaman Peyğəmbər öz zövcələrindən birinə sir verdi. O da bunu onun digər zövcəsinə xəbər verdikdə və Allah da bunu Peyğəmbərə aşkar etdikdə O, bunun bir qismini sirr verdiyi zövcəsinə bildirdi. Digər qismindən isə vas keçdi. Peyğəmbər bunu ona bildirdikdə zövcəsi dedi: "Bunu sənə kim xəbər verdi?" O dedi: "Bunu mənə hər şeyi bilən, xəbərdar olan Allah xəbər verdi." İn tətûbâ ilallahi faqad savat qulûbukum وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الله خير أير إكينiz də Allah'a tövbə etsəniz yaxşı olar. Çünki hər ikinizin qəlbi günaha meyl etmişdir. Əgər Peyğəmbərə qarşı bir-birinizə dəstək versəniz, bilin ki, Allah, Cəbrail və əməl-i salih möminlər onun dostu və yardımçısıdır. Bunlardan başqa, mələklər də onun yardımçılarıdır. Əsə Rabbuhu QÖ exercise March express Qədiy thumbnails q白-aq Qədiyiniz qanitək q capacity qıxı qaxı Əgər o sizi boşasa, Rəbbi sizin əvəzinizə ona sizdən daha yaxşı zölcələr, müsəlman, mümin, itaətkar, tövbə edən, ibadət edən, oruç tutan dul qadınlar və bakirə qızlar verə bilər. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ناروا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ الله qorusun Allah məmrhum ey iman gətirənlər özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar olan oddan qoruyun onun başı üstündə Allahın onlara verdiyi əmrlərə heç vaxt asi olmayan Özlərinə buyurulanları yerinə yetirən amansız və güclü mələklər vardır. Yəyyüha alləzine kəfəruu, la təəqtəziru l-yəyum, İnnəmə tücəzəunə mə kuntum tə'məlun. Ey kafir olanlar! Bu gün... Özür dilemeyin. Siz ancak ettiğiniz amellerin cezasını çekeceksiniz. Ya eyhallazina amenu توبه نصوحا لعسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات وَيُدْخِلُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ Ətmimlənə nûrənə və qfirlənə, İnnəkə alə kulli şeyin qadir. Ey iman gətirənlər! Allaha səmimi olaraq tövbə edin. Ola bilsin ki, Rəbbiniz günahlarınızdan keçsin və sizi Allah o Peyğəmbəri və onunla birlikdə iman gətirənləri Utandırmayacağı gündə ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil etsin. Onların nuru önlərindən və sax tərəflərindən ətrafa yayılacaqdır. Onlar deyəcəklər, ey Rəbbimiz, nurumuzu bizim üçün tamamla və bizi bağışla. Həqiqətən sən hər şeyə qadirsən. Yeah. Bi cəhidil kuffərə vəl münafiqinə və ğluz aləyhim və məqvəhüm cəhənnəmu masir Ey Peyğəmbər! Şafirlərə və münafiklərə qarşı vuruş onlarla sərt davran onların sığınacağı yer cəhənnəmdir. Ora Necə də pis dönüş yeridir. Baraballahu mesela lillezina kafarū ra'at كان تحت عبدين من عبادنا صالحين فخونتهما فلن يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين الله كافر للار نوحن اروادا Onlar bizim əməli salih qullarımızdan iki qulun nigahı altında idilər. Onlar ərlərinə xəyanət etdilər və bunlar onları Allahdan heç cür xilas edə bilmədilər. Onlara girənlərlə birgə ikiniz də oda girin deyildi. وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله Fironun zövcəsini misal çəkdi. O zaman o, ey Rəbbim, mənə öz yanında, cənnətdə bir tik, məni Firondan və onun əməlindən xilas et, məni zalim adamlardan qurtar, demişdi. Və məryə məbnətə imrana alləti əhsanət fərcəhə fə nəfəxnə fiyhi min Və səddəqət bə-kəliməti rəbbəha və kütəbihə və kənət minəl qanitîn. Həmçinin ismətini qoruyan İmran qızı Məryəm də misal çəkdi. Biz ona paltarının yaxasından öz ruhumuzdan üfürdük. O, Rəbbinin sözlərini və onun kitablarını təsdiq etdi və itayət edənlərdən oldu.